Capitolul 5. Megaliți, temple, centre ceremoniale. Occidentul Europei, regiunea Mediteranei, Valea Indusului. 34. Piatra și banana. Construcțiile megalitice din Europa Occidentală și Septentrională fascinează pe cercetători de mai bine de un secol. Într-adevăr, nu putem privi o bună fotografie a aliniamentelor de la Carnac sau a triliților gigantici de la Stonehenge fără a ne...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 Continuitate care nu se poate explica decât prin difuziunea complexului megalitic, pornind de la un centru situat la Los Milares, în provincia Almeria. Complexul megalitic cuprinde trei categorii de construcții. 1. Menhirul, din bretona târzie, men egal piatră și hir egal lungă, este o piatră mare, uneori destul de înaltă, împlântată vertical în sol. Nota 1. Menhirul situat lângă loc maric ver măsura peste 20 de metri înălțime. În Bretania, anumiți menhiri izolați sunt asociați cu morminte. Închei nota. 2. Crom lehul, De la crom egal cerc, curbă și leh egal loc. Desemnează un ansamblu de menhiri dispuși în cerc sau în semicerc. Cel mai monumental este cromlecul de la Stonehenge, în G Salisbury. Uneori, mehirii sunt aliniați în mai multe șiruri paralele, ca la Carnac, în Bretania. Nota 2 Aliniamentele de la Carnac cuprind 2935 de mehir dispuși pe un teren de 3900 de metri lungime. Închei nota 3. Dolmenul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 Se recunoaște complexitatea simbolismului litic și valențele religioase ale pietrilor și ale stâncilor. Stânca, lespeda, blocul de granit relevă durata infinită, permanența, incoruptibilitatea, în ultimă instanță un mod de a exista independent de devenirea timpului. Contemplând grandioasele monumente megalitice ale primilor agricultori ai Europei Occidentale, nu putem să nu amintim un mit indonezian. La început, când cerul era foarte aproape de pământ, Dumnezeu a binecuvântat prima pereche de oameni cu toate darurile sale, lăsându-le în jos la capătul unei frânghii. Într-o zi, el le-a trimis o piatră, dar strămoșii, surprinși și supărați, o refuzară. După câtva timp, Dumnezeu a coborât din nou frânchea, de asta dată cu o banană, care a fost acceptată imediat.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 O asemenea încredere se distinge radical de la concepțiile atestate în alte popoare ale Antichității, Mesopotamieni, Hitiți, Evrei, Greci, etc., pentru care morții erau sermoane, umbre nenorocite și neputincioase. În plus, în vreme ce pentru constructorii megaliților din Irlanda până în Malta și în insulele Egeene,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 S-au explicat anumiți menhiri din Bretania, ridicați în fața galeriilor de dolmene, prin credința egipteană, după care sufletele morților, metamorfozate în păsări, își părăsau mormintele pentru a se așeza pe o coloană în plin soare. Se pare că o credință asemănătoare a fost răspândită în întreg bazinul mediteranean și în Europa Occidentală. Carl Sushard Interpreta în acest sens obeliscurile pectate pe sarcofagul găsit în Hagia Triada, pe care stau păsări. Dar a se vedea, critica lui Horst Kirchner, în culturile megalitice din Asia Sud-Orientală, menhirul servește drept lăcaș pentru suflete. Închei nota. Pietrele găurite, care astupă unele morminte megalitice și care sunt de altfel numite găure ale sufletelor, permiteau comunicarea cu cei vii.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 În Franța, pentru a avea copii, tinerele femei practicau glisada, lăsându-se să alunece de-a lungul unei pietre și frecarea, așezându-se pe monolit sau frecându-și burta de anumite stânci. Această funcție genetică nu trebuie explicată prin simbolismul falic al menhirului, deși un asemenea simbolism este atestat în anumite culturi. Ideea primă și fundamentală este transmutarea strămușilor în piatră, fie prin intermediul unui menhir, substitut al corpului, fie integrând în structura însă și a construcției un element esențial al mortului, scheletul, celușa, sufletul. În ambele cazuri, mortul însuflețea piatra, el sălășluia într-un nou corp mineral, deci imperisabil. Prin urmare, menhirul sau mormântul megalitică constituia un rezervor inepuizabil de vitalitate și putere. Grație proiecției lor în structurile pietrelor funerare, morții deveneau stăpâne ai fertilității și ai prosperității. În limbajul mitului indonezian, ei reușiseră să-și însușească în același timp și piatra și banana.